Oh uh -huh. Selamuleikum të nderuar televizionistë, paqja mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin me ju. Ja ku takohemi si zakonisht do të jete për t'ju dhënë përgjigje pyetjeve tuaja që ju tashmë i keni adresuar në postën tonë elektronike pyetjet@ks.com. Sonte me mua në studio për t'ju dhënë përgjigje. Pra, është hojja joni dashur nga Shqipëria, Ahmet Kalaja. Asalamu aleikum dhe mirë se erdhët. <të> u aleikum salam ullahu mire se u jetëm. Hojë i nderuar besoj se me ngajsi do ju përgjigjeni pyetjeve që tashmë na kanë arritur në redaksin ton. Shpresojnë për i Zotit Gjellë Gjellano, që të një api sukses. Ate realizojnë për e tjene parë, e kam dëgjuar thët një thënjë të Muhamedit Alehi Selam se fjala la ilahe illallah është qelesi i gjenetit. Si do të nga komentoni këta? Normërisht është transmituar se profeti i Zotit Alehi Selam ka thënë kush thot fjalen la ilahe illallah me bindje, me sinceritet, pa qenë pa pas asnjë dyshim në vërtetësinë e kësaj fjale do të jetë banor për banorëve të xhenetit madje në një transmetim tjetër profeti i Zotit Muhammed alayhis salam ka thënë kush do të thiet fjala e tij e fundit nga jeta e saj botë la ilaha illallah do të jetë për banorëve të xhenetit normalisht thënia e fjalës la ilaha illallah nuk është thjesht një thënie sa është më shumë e rëndësishme kuptimi i kësaj thënie ë dhe zbatimi i do të thënë së kësaj së kësaj thënie në jetë. Për këtë arsye dhe dietarët kanë thënë se kjo fjalë përbohet nga dy shtylla: mohimi i çdo lloj adhurimi të çdo lloj idhulli ose Zoti ose perëndia ose hyjnie në tok, përveç Allahu xhallu xhallahu, pa çdo lloj adhurimi që kryhet ose i përkushtohet dikujt, sidoqë të besohet ky dikushi, është i pavlefshëm për veç sa adhurimi i vetëm që është për Zotin Jehova Xelalu. Kto janë dy shtyllat e fjalës së Lajmërimit. Normrisht fjala e Lajmërimit ka kushtet e veta. Në radh parë një duhet të di se çfarë kuptimi ka kjo fjalë. Duhet të jeti i sigurt, do të thënë në kësaj fiale, nuk duhet duhet të jeti i sinqert në të thënë në kësaj fiale. Duhet të largoj çdo dyshim rreth kuptimit të kësaj fiale. Duhet të bindet, do të thënë në kësaj fiale. Duhet ta doj këtë fjalë dhe çdo gjë që thot këtë fjalë dhe duhet punoj në në sajtë e, kuptimeve që inspiron këtë fjalë, nëse besimtari e zbaton fjalën la ilaha illallah, e thot fjalën la ilaha illallah, e ka kuptuar atë mirë, do të jetë për banorëve të xhenetit. Para më të vërtetë të shçelës së xhenetit, po i kanë thënë dikujt për burrave të moshëm, i kanë thënë pse lodhesh ti, i kanë thënë se kush thot la ilaha illallah ka marrë çelësin e xhenetit kaqsa nea ka qarshës që punon po nuk pa di dhëm ishte bëh numunebi sa qarshës që ha bodern nëse nuk ka dhëmzat kështu edhe fjala la ilaha illallah nëse nuk sjell një ju veprat që e vërtetojnë këtë fjalë dhe nuk sjell në jetën e tij argumente bindse se ky njeriu është besimtar në këtë fjalë atëherë nuk i bëndobi thjesht fjala la ilaha illallah Allah ju shpërblef të lexojmë pyetjen e radhës një vëllana përshëndet me selam aleikum dhe thotë sot thot, hojë nderuar Kam këtë pyetje. Jetoj thot me familen dhe babai im, Allahu dhe Zot nuk na ushqen me ushqim halal. Merret thot me shkuar janë në klube dhe rryshfete, bashkë me rrogen që merr në punë të lejuar. Si duhet të veprojun thot në lidhje me këtë? Ai kam haram ushqimin, ai kam haram veshjen dhe në në çfarë formë tjetër me prindin. Normë moslimani është i obliguar që vazhdimisht të ftojë dhe të orientojë për atë që është më e mira, me urtësi, me butësi dhe me qetësi. Dasnia nuk ka qenë ashpërsia zgjidhja e problemeve. Domthon, nëse duam që më vërtet të kemi rezultate në ftesën e njerëzve në fenë e Zotit, duhet të jemi shumë but, duhet të jemi shumë të qetë. Sidomos kur bëhet fjalë me prindërit, ata të cilët mbas Zotit më atë kanë qenë shkak që ne të vimë në jetën e kësaj bote, me ta duhet të jemi shumë, shumë të kujdesshëm, me ta duhet të jemi shumë, shumë të butë, sepse domthon ata presin më shumë prej nesh dhe normalisht ata janë disi të arsytuar për shkak të imazhit, për shkak të asaj që thuhet rreth islamit dhe muslimanëve, disi thash të arsye tuar, kështu që ndonjëherë fëmia gjendet përpara fakteve, përpara mrekullive dhe ndonë me do të mos i prindërit e titull Zot i Islam, ndërkohë që prindit janë shumë larg ti realiteti dhe ndodh shpeshherë konflikti ose përplasje ndërmjet dy palve. Për këtë arsye, këshilla ime dhe parësia ime është për të dyja palët. Prindrit i kuptojnë mirë fëmijët e tyre do të kuptojnë se ato nuk i kanë gëmë të keq, po kështu edhe fëmijët do të kuptojnë mirë prindërit e tyre se ato nuk është se ua kanë me të keq fëmijëve të tyre, mirë po akoma nuk i kanë kuptuar ashtu siç duhet çështet e fesë dhe të besimit. Në, në lidhje me rastin fjal, normalisht është çështja e trajtuar në fe, nëse dikujt i vjen një dhuratë për një personi i cili e ka pasuri nëpërziër ndërmjet halalit dhe haramit, ose nëse fëmia jeton në një familje ku pasuria e prinderve është e përbër për të lejuarës dhe të ndaluarës. Thejmi në këtë rast, lejojët që të shqemi, lejojët që të pranem dhuratat, nuk kas një lojë problemi. Për deri sa ka një futje në arken familjarë që është halal, që vë dhe burim shumë i vogël, atëherë gjdo lojë përfitimi që mundi vifë mjisë, prai prej, prej prej arkës familjes, pra prej prej depozitave të familjes është i lejuar për të thëhet në për të halal, kthehet për të i lejuar. Kështu që ky djalosh, domethënë, nuk duhet të jetë merak fare, përderisa kanë një rrog që është halal dhe pastaj ka edhe të ardhurat të tjera që janë të përziera, është e lejuar që të përfitojë. Kur autori shkuat se tani jam duke u ndarë të kënaqur me përgjigjet që dhan nga ju, lexojmë pyetjen e radhës. Është vërtet thotë se Islami e lën njeriuën brapa dhe nuk e lejon të përparoj, ose si shpjegohet që feja Islame është fe proparimtare dhe si mund të argumentoni një gjë të tillë, pasi ne opinion çarkullojnë zëra të ndryshëm se Islami e degradon njeriu në një farformë. Normalisht nëse nëse të dhënat për feën dhe për besimin do të merren nga organat që nuk janë kompetente të besimit dhe të fesë normalisht këto do të jenë përshtytjet mediat çoftë në ato vizive apo të shkruara ë imazhet ndoshta që mund të kenë ndikuar dhe vet muslimanët në mënyrën se si sillen apo në mënyrën se si komunikojnë mund të jenë shkaktar. Mirparailiteti është se feja e Zotit Xhallaxjalahu nëpërmjet Kur'anit famullart nëpërmjet haditheve të profetit ka nxitur për zhvillimin, ka nxitur për cilëzimin, ka nxitur për shkencën. Madje, domthonë, ne e dim shumë mirë gjithë që gjëja e parë që i zbriti Muhamedit aleyhissalam është thënja e Zotit, "Lexo, Iqra." Qëhtu që besimtarët iu urdhërua që të lexohej dhe të studiohej. Normalisht, nëse civilizimet kanë pasur një lindje dhe një perëndim, dhe qytetërimet kanë pasur një lindje dhe perëndim, civilizimi i Islamit dhe qytetërimi i Islamit ka lënë gjurmë qëilat nuk mundi mohoj askush. Ishte pikërisht civilizimi i Islamit dhe qytetërimi i Islamit ai i cili e ndriçoi Evropën e rësire me së mesjetës. Ishim pikrisht shkencët islame, për cilat kanë thonë shumë mendimtar dhe shkencëtar për endimor, se zhvillimi evropian, zhvillimi për endimor, i ka islamit një borgh që nuk mund të ashluje i kur. Pas i e, e, semelet e gjithë shkencët janë pikrisht të ardura nga bota islame. E, normalisht, e, ne gjejmë sot për muslimanëve njërës që jan njerëz të dijes, të shkencës, njerëz që kanë arritur maja edhe sot. Dhe ky është një argument se si Islami nuk e pengon njerëjum, që të jetë uh, hulumtues, që të jetë studiuës, që të jetë uh, i qytetuar, që të jetë civilizuar dhe normalisht sjelljet e individëve nuk mund të jenë asnjëherë peng i një feje pa nuk mund të jenë sjelljet e individëve të caktuar kudo që mund të jenë ato argument për proble për për fenë në realitet. Feja në realitet e nxit një njeriun që, që, që, që të jetë studioz, e nxit një njeriun që të jetë përparimtar, e nxit një njeriun që të jetë debatues, që të jetë dialogues, e nxit një njeriun që të pranojë dialogun, të panojë tjetrin ashtu siç është Normalisht do të them, çdo që studion Islamin, çdo që e, e gjen fen, do të djesë se më të vërtet akuzat që i hidhen mbi fen nuk kanë vërtetë. Për këtë arsye gjejmë për shembull në botën perëndimore, në botën evropiane, mbas momenteve të caktuara kur i mbihet Islamit një akuzë të caktuar, gjejmë se si njerëzit futen në Islam, sepse studiojnë dhe lexojnë dhe nuk e gjejnë që këto akuza të kenë bazë. Për shembull, vetëm vitin e kaluar në Gjermani 4000 gjermanë kanë pranuar Islamin. Pse? Sëpse me të vëzëtë kanë studiuar, kanë hurumtuar dhe kanë parë që feja e vërtet e Zotit nuk, nuk e lën njëjën pas, asë nuk, nuk u dëzën dhe nuk orienton që njëjët këthehet pas. Feja e Zotit e orienton njëjën drejtë mirës, drejtë dobishmes, e orienton njëjën drejtë vlerave, e drejton njëjën drejtë moralit. Pavarështës se ne, dhe më tonë, jetëm një ko kur janë përzire e kulibrat të moralit, të vlerave, Vlerat janëën janë kthyer në antivlera, dhe antivlerat po bëhen vlera. Kjo nuk është problemi i besimit të Islamit. Është i problemi, është problemi atyre që e, e i trajtojnë këta antivlera si vlera. Sepse normalisht në fenë e Zotit, xalla Gjell xalahu, i jepet e drejta e Zotit, i jepet ajo që meriton Zoti, i jepet Zotit, ajo që, jepet krieset, kriesave, ari që krieset, i jepet krijesat, krijesave, ajo që meriton krijesat, i jepet krijesave. Kështu që gjithë secili ka pozicionin e vet, duke i dhënë gjithë secilit atë që meriton. Pra feja nuk e lënë një pun pas. Dhe ne sot për shembull gjejmë, kemi profesorë doktor që janë muslimanë dhe që falën. Kemi njerëz që janë intelektual, kemi njerëz që janë gazetar, kemi njerëz që janë analist muslimanë dhe me namaz. Kemi me me, me mira student që falin pesë vaktet. Nuk e ka penguar ata islami që të jenë të integruar në shoqëri, nuk e ka penguar ata islami që të jenë të integruar në në arsim, nuk nuk e ka penguar islami që të jenë të integruar në administratë. Kështu që feja nuk është pengesë. Pengesë mund bëhet njeriu për veten e vet. Allahu ju shpërbleft ndërsa një motor, e cila është studentë në Vjenë, na përshëndet me selam u aleikum dhe ka drejtuar këtë pyetje. Më është ofruar thot punë si dadë në një familje në Austri, të kujdesem për dy fëmijë të tyre dhe njëkohësisht jetoj aty për shkak të mësimit të gjuhës. Fatkeqësisht ata thot përdoren alkoolen dhe mishin e ndaluar. Por mua nuk do të pengoj në faljen e namazit. A duhet të ndroj në këtë shtëpi e kam haram të vazhdoj apo si duhet të jem në përballë kësaj situate? Përpara se do të them për gjigjen, ne duhet të themi, duhet të dim se si është situata tek familja e saj, si është gjendja e saj, nëse ajo është në atë situatë që ë e, e ka të nevojshme të punojë, nëse është në atë situatë që nuk gjen dot punë tjetër, nëse është në atë situatë që ë e, e ka të çukur e ka të nevojshme të punojë. Në çonse po, domethënë fjalat të nevojshme, domethënë Jo çdo njerëz mund të vërtetojë për veten e tij sa është e nevojshme. Se fjala e nevojshme si puna e një llastiku, që mund ta tërheqësh shumë dhe mund ta mban shumë shtrënguar. Domethënë, nëse ajo më të vërtet e kanë nevojshme, kjo fjala e nevojshme duhet të pĩsi, duhet të interesohet. Normëshum do ta këshilloja që të interesohet tek ndonjë Hoxh atje ku jeton ajo, që të japi një përgjigje më konkrete. Unë do të jap një përgjigje për të gjithësmën e them, nëse ka të nevojshme dhe nuk ka zgjidhje tjetër, lejohet, sepse Zoti se ngarkon njëu më shumë sa ka mundsi të bëjë. Ala ju shpërbleft. Assalamu alaikum. Sot deshat e di si është mënyra më korrekte të bëhet ulja e fundit në namaz pas seç di arrresës, pasi gjatë namazit është harruar apo është gabuar ndonjë pjesë e namazit. Kemë dy gjëra që nuk duhet të ngatrojmë. Ulja e fundit është gjë tjetër dhe seç di arrresha ose seç di që korrigjon gabimet gjatë namazit është gjë tjetër. Ulja e fundit normalisht është një ulje si ulja e dytë në namaz ose pak më ndryshe e cila ka të bëjë me termin të varruk, që do thotë këmbë këmbën majt futet në këmbën e djathtë ose ndërmjet e, para kofshës dhe kofshës, duke e shtrir këmbën këmbën e djathtë ose duke e mbajtur të tendosur, kjo është ulja e fundit. Ndërsa për sa i përket se veçësës ose sejdia e cila korrigjon gabimin gjatë namazit. Njëu nëse gabon në namazin e tij, gabimi i tij është në katër momente. Ose do të gabojë në një nga kushtet e namazit pasë me fillu namazin. Gabimi në kushtet e namazit nuk mund të korrigjohet vetëm se duhet të përsëritet namazi. Pra nëse dikush ë nuk u drejtua nga Qapja, po u drejtua në një drejtim tjetër, u drejtua nga Vatikani për shembull gjatë faljes, themi në këtë rast, nëse si një ju ka qenë koshient Çkyo drejtim është gabim, duhet ta përsërisë si falin, sepse nuk mund ta korrigjoj seveç dia pas seçdia seshde, korrigjimit të gabimit, gabimin e uh, namazit në kushtet e namazit. Kemi gabimin në namaz nëse bie në shtyllat e namazit. Kemi disa veprime në namaz qëun shtyllat e namazit, namazit. tek biri fillestar, qëndrimi në këmbë, leximi e Al-Fatihas, rënia në ruku, ngritja nga rukuja, rënia në sejdë, ngritja nga sejdë, seshde, sejdja e dytë, pastaj qëndrimi i fundit, pra ulja e fundit. Ato qëun shtyllat e namazit njëri ju nëse gabonë në një për i tyre, duhet të përsërisi rekatin. Duhet të përsërisi rekatin dhe nuk e korrigionë do të gabimin se visejtja. Pastaj kemi gabimin në namaz nëse shtojmë ose paksojmë për gjithësi. Nëse shtojmë në namaz, si shtojmë në namaz? Për shemun, jemi në rekatin e par, ullemi dhe bëjmë të hijatë, gabimishtë. Pastaj qohemi në rekat dytë. Dhe kuptëm që kemi bërë shtesë duat që të bëjmë se viceshde seçdja e cila korrigjon gabimin ose për shemb kur u tham edhe subhanarabilazim shtuam edhe subhanarabilala diçka që thuat në seçdë e tham edhe në ruku për shembull ose kur un ngritem nga ruku ja tham semiallahu limin hamide allahuekber për shembull kjo është gabim është tes në këtë rast sebi seçdja bëhet pas selamit pra këndohet ja të salavat duat assalamu alaikum rahmetullah assalamu alaikum rahmetullah Bëhën dë seshde Allahu Ekber, seshdeja e parë, Allahu Ekber, seshdeja e dytë, pastaj Esselamu Aleykum Nuhmetullahi, Esselamu Aleykum Nuhmetullahi, Esselamu Aleykum Nuhmetullahi. Nëse ne paksojmë nga namazi, përshemull nga rekat i dytë të qohëmi direkt në rekat të tretë, harrojmë të qka, paksojmë, në këtëras sebi seshdeja duhet bërë para selamit, do më thonë, këndëm të ijatën, salavatët, duatë, pastaj Allahu Ekber, padënë selam, bëhëm seshdej, Allahu ekber çohmi nga sëshdia, Allahu ekber bim sëshdën e dytë, Allahu ekber çohmi, pastaj direkt asalamualaikum rahmetullah. Asalamualaikum rahmetullah. Ky është rasti ku shtojmë. Dhe kemi një rast tjetër që është rast i katërt, është kur njeriu dyshon. Dyshon në ka dytë apo në tretën, dyshon se është në tretën apo në katërtin. Në këtë rast njeriu duhet ta ndërtojë namazin e tij me numrin në më të sigurt. Ndër me 2 dhe 3, kush është më e sigurta? 2 se po dyshim tek 3. Në më 3 dhe 4, kush është më e sigurta? 3 se për 4 po dyshojm. Atëherë ti do të mendosh sikur je tek 3. Ti po dyshon ke 4, atëherë thuj janë 3. E plotson ti njëre kat kat. Je tek 2 dhe 3, je tek 2 plotson ti një. Je në dyshim je, ke bot 2 kat apo 1 kat. Atëherë llogaritës i nisin numrin më të vogël, pastaj plotson të katin tjetër. Dhe para se të më dhënë selam, si rasti i paqësimit, bën dy se vështë dhe pastaj jep selam. Pastaj shtesa dhe pastërimi në synetë të namazit nuk ka nevojë që të bëhet së veçeshme. Hodin deruar Allahu shpërbleft e lexojmë pyetjen e radës. Kam dëshirën të di se çfarë është dëgjali dhe çfarë mund të bëj. Ë profeti i Zotit Muhammedu alayhis salam ka lajmëruar se katastrofa e mëdha e Kiametit nuk do të bëhet derisa të ndodhin disa përshenjeve të Kiametit. Shenjat e Kiametit ose shenjat që parëmbrojnë ardhmjen e kiametit ose katastrofës, shkatërimit madh, ndahen në dy kategori: shenjat e vogla të kiametit dhe shenjat e mëdha të kiametit. Shenjat e vogla të kiametit do të thonë ato shenjat që tregojnë se po afrohet kiameti, por se nuk është afër shumë. Dhe shenjat e mëdha tregojnë se shenjët, se kiameti, pra prishja përfundimtare, është shumë afër. Shenjat e vogla të kiametit në vetvete ndahen në tre kategori: shenjat e kiametit që kanë ndodhur një herë dhe nuk përsëriten më. Shenjat e vogla të kiametit që kanë ndodhur dhe përsëriten, dhe shenjat e vogla të kiametit që akoma nuk kanë ndodhur. Pra shenjat e kiametit të vogla që kanë ndodhur dhe nuk përsëriten, siç ka thënë profeti i paqësuarve, numërọ, thotë shenjat e kiametit, vdekja e profetit tënd. Pra vdekja e profetit Alislam ka ndodhur, por nuk përsëritet më. Edhe të tjera, domethënë që janë shenja që ndodhin vetëm një herë dhe nuk përsëriten. Kemi shenjat e tjera të cilat përsëriten vazhdimisht. Për shembull, pejgamberi ka thënë Parë kja metit do të ketë shumë tërmete. Kjo është dishka që ka ndodhur dhe ndodhë. Parë kja metit thot, do të ketë shumë luftra. Dhe normrështë kjo ka ndodhur dhe ndodhë. Ose thot për shumë, për parë kja metit do të vinë një kohë që për parë kja metit njërzit do të ashtuajnë alkohol i njëmeve emre në vetë original, po do të i vejnë emrat në dryshëm e të tjera raste që profeti thot për paraklametin, gjëra që kanë ndodhur dhe ndodhin dhe vazhdojnë të ndodhin dhe do të ndodhin. Dhe kemi shenjat kiamete të vogla, cilat nuk kanë ndodhur akoma asnjëherë. Si për shembull, thanëja profetit alay salam, nuk do të bëhet kiameti derisa gadishulli arabik të rikthehet edhe një herë në kopshtet dhe lumenj siç ka qenë më herët. Kjo nuk ka ndodhur akoma sa to të, të, të kemi shkretir. Ose nuk do të bëhet kiameti derisa të thahet lumi Eufrat nga në një kodër, pra do të zbulohet në lumen e ofrat një kodër ari. Dhe kjo është një shenjë e vogël, as akoma nuk ka ndodhur edhe raste të tjera, të cilat akoma nuk kanë ndodhur. Kto quhen shenjat e vogla të quen, kiametit. Dhe kemi shenjat e mëdha të kiametit, të cilat janë 10. Profeti Alayhis salam ka thënë, shenjat e kiametit janë 10. Lindja e diellit nga perëndimi, dalja e kafshës nga toka, ë një përmbysje lindje, një përmbysje për në perëndim dhe një përmbysje përmbysje dheu, domethënë në Gadishullin Arabik. ëh i e xhuxhet dhe më e xhuxhet, zbritja e Mesihut, pra Isa do të zbresë përsëri në tokë, një zjar i madh i cili do të do të do të largoj njerëzit nga lindja për në tokën e Mahsherit, Dejxhali që është the pytja e onun dhe tymi pa duhan që është përmendur edhe në Kur'an. Këto janë 10 dh shenjat e fundit të kiametit ose shenjat e fundit profetit e selam ka thënë, nëse ndodh njëra prej tyre do të ndodhin të tjera një, mbas tjetrës shumë shpejt, ashtu siç siç ndodh nëse do të presim një një një fije që ka ruaza ose kokra, nëse e presim kokra dalë më një herë mbas njëra tjetrës, po kështu edhe shenjat e fundit të kiametit. Normalisht kjo ka nevojë për një trajtim të veçantë, po shkurtimisht për të përgjigjur pyetjes, themi Dejxhali është një krijesë e Zotit që Zoti do ta sjellë si sprovë në tokë për njerëzit. Normalisht ai është një perbibe i Ademit, pra do të jetë një i ri, mirë po në një moment caktuar Zoti do ta kthejë këtë njerëz në sprov. Ky do të jetë magjestar, si fillim, pastaj do të pretendojë se është profet, edhe më pas do të pretendojë se është vetë Zoti. Mirëpo Zoti për të sprovuar njerëzit me Dejjalin dhe për të dalën pa besimtar i vërtet, do t'i japi Dejjalit disa thojza mrekullish që janë mashtrim për të. Për këtë arsye, në moment të saktuar a i do të urdhroj qëllin të edhi shi dhe do të zberi si shi. Në moment të saktuar do të urdhroj togën që nëzjeri thesarë dhe do të ndalin thesarët. E kështu më ratë do të disprovoj njërzit, profeti thot, a i nuk është gjëtjetër vetëm se mashtrusë. Dhe në balin e ti e ka të shkruajtur qafirë, pra mohues, gjdo njëri do të ledzoj, edhe nësë është ledzoj, edhe nësë është analfabet Pra Zotit, qdo besimtarit dhe të abim mundësin që të ledzojë sa e një është mohuës, sa e një është qafirë. Dhe nërë marish besimtarit nuk dhe të të binden, profeti thot, a i do të ketë me vete zjarë dhe një lumë. Lumi ti është zjarë i Zotit dhe zjarë i ti është parajsa e Zotit. Madje profeti A.S. ka thënë nuk ka sprovë më të madhe për popullin tim se sa sprovë e dëgjalit. Thot profeti A.S. gjdo profet i ka të rejqë vrej e dhe gjallit dhe unë një tërheq vretin juve, se pa dëshima i do të ndodhin në kohën të uaj. Por këta është të profeti Al-Islam në fund të shdo namaz i lutë i duke thënë, o Allah më ruaj dhe më mbro mua nga fitnja, nga sprova e mesiju dhe gjall. Pra mesij, a edhe është mesij, po jo mesiju i vërtehet pra isaj, a është mesiju i rem. Normalisht he brejt, so të hebrejt sot e pretendojnë si mbrejtin e të ure dhe punojnë që të kthehet pushteti i ti në tokë. Normalisht ne muslimanët besojmë se Mesia i vërtet Isa i Alayhis salam do të zbere edhe njëherë në tokë për të vendë drejtësi. Normalisht eh, ai do, eh, do të jetë një provë e madhe. Ëh njerëzit do të provohen kohën e tij, mirëpo besimtarët do ta kalojnë me sukses provën e tij. Transmetohet se një djalosh do t'i dalë përpara dhe do të thotë kush je ti? Do thotë unë jam Zoti. Do thotë jo Zoti, ti nuk je. Atëherë ai do ta vrasë do ta vrasë përsëri herën e dytë dhe herën e tretë nuk do të mundi më ta vrasë gjithashtu pejgamberi alayhiselam ka thënë se nëse besimtari musliman i mëson 10 surat, 10 ajetet e para të surës al-Kahf ose 10 ajetet e fundit të surës al-Kahf, Zoti do ta mbrojë nga sprova e Dejxalit. Domethënë, ai është një sprov, një sprov shumë e madhe për njerëzit, mirëpo besimtari do ta kalojë atë me sukses. Derisa të, të zbresë Mesia i vërtet, Isa i birë Merijes, dhe ai do ta ekzekutojë Dejxalin në portën Lud të Palestinës. Pra do ta zëri aty Dhe ai në momentin që do të shohë Isa ibn Mirnemes, do të fillojë tretët. Mirpo Isa ibn Mirnemes do të ketë mundësinë të dagodasë me një goditje me shpatë dhe t'u tregojë njerëzve se e vrau me si unë do xal sepse në të vërtetë njerzit janë terrorizuar nga prezenca e tij dhe prova e tij. Allah ju shpërbleft, xhogë i nderuar. I kem edhe disa prepyetje, por sigurisht do t'ju përgjigjem në pjesën e dytë tek kjo emisioni. Të dashur miq, ju vazhdoni shëshhroni dhe me të kemë emisionin toni tani do të shkëputemi për pak çaste, por sigurisht do të rikthehemi me pjesën e dytë. O-o-o-o-o-o-o-oh <tik> Oh, oh, oh. Asalamu alaykum, i nderuar, vazhdon edhe me të shoqëroheni me emisionin ton duke kërkuar përgjigjen. Hoxha Jonin nderuar Ahmet Kalaja vazhdon t'ju jap përgjigje. E lexojmë pyetjen e radhës. Thot një të rishikues, "Nënën e kam të operuar dhe ajo falet kur të mundet, por një javë nuk ka arritur të falet. Ajo më pasaj cekse ka probleme me plagë dhe thot a e ka gjuna kur nuk falet." Feja Islame është fe lehtësimit. Zoti i inspiron Muhamedit aleyhis salam nëpërmjet Kuranit duke i thënë وما جعل عليكم في الدين من حرج زوتي me këtë fe që ju ka sjell nuk ka sjell vështirësi për njeriun pra është pjesë e natyrës së kësaj fe që tihet e lehtë për njerëzit po kështu zoti xhel xelaluu thot në fundin e surës al-bekare rabbana la tu'akhidhna in naseena wa ghta'na rabbana wa la tahmil aleina ishraqa ameltu wal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana beu zot mos na ngarko Më atë që nuk kemi mundësi të bëjë Pra në momentin që një ju në fejë në përgjësi Arrinë në një fasë që nuk kam mundësi të bëjë Adhurimin, ashtu se shduhet, vjenë lehtësimi Erdi një burtë të kë profetë a.s. dhe tha O profeti zotit Nëse nuk kam mundësi të falem këmpë Tha profeti falu ullur Tha nëse nuk kam mundësi të falem ullur Tha profeti a.s. falu i shtë rirë Pra të më thonë feja e zotit katolans Një ju nuk g Njëjë nuk ka mundësi të lahët, mërë të jemumë. Njëjë nuk e kuptonë, nuk ojëntohë të kodë, dotë se nga është anë e kibë an. dhe së falët në gjdo anë. Dhe në feja e Zotit ka artë për të alesuar njëjën, por se kushtë të është, njëjë të arri në atë fasë që me të vërtet nuk ka mundësi. Se t'i ndoshtë të mund pysështë t'i këtë dhe t'i tuashë unë nuk ka mundësi e tjere tjere, mirë për po çështë pastaj mbetet ndërmjet teje dhe Zotit xhëlxël. Amba nëse njëri u arrin në një fazë ku nuk ka mundësi ta bëjë një adhurin, atëherë vjen lehtësimi prej Zotit në mënyrë që çdo njeri ket si të ketë mundësi ta adurojë Zotin në çdo gjendje dhe situatë. Për të u kthyer tek pyetja jonë, njerëzit e smur, a mund të adurojnë Zotin? Themi njerëzit e smur a kanë nevojë për Zotin? Nëse ka njëri që ka nevojë për Zotin është njëri që është i smur. Kështu që nuk ka kuptim thotë njëri që është i smur s'ka pse të falet. Sepse falja për të i përshtatet gjendjes së tij, që do thotë njëri që është i smur mund falet i shtrirë. Mund falet duke mos morrë abdes, godet çaqçafin, godet murin, edhe fërkon fytyrën, fërkon duart dhe falet. Nuk është kush drejtohet në qibla, pra ka shumë tolerancë, shumë lehtësim. Mund të bashkojnë namazet, drekën e bashkojnë me iqindin, aqshomën e bashkojnë me iqindin. E është rëndësishmësh që namazin mos ta lërë, është rëndësishmësh që adhurimin mos ta lërë, përmendjen e Zotit dhe duan mos ta lërë, sepse nëse asht dikush që ka nevojë për Zotin, shpikrish kjo që është i smur. Nëse asht dikush që i ka dhënë sukses deri në këtë moment që ka dalë për operacionin, është Zoti që aran tonë këtë sukses. Për këtë arsye, do të them nuk, nuk ka tolerancë në sidomos në çështën e namazit. Në adhurimet e tjera ka tolerancë, për agjërimin, për haxhin, për adhurimet e tjera ka tolerancë, ndërsa në çështën e namazit nuk ka tolerancë. Në lidhje me plagën që kanë ona janë në Rumë, Themi që ajo mund të falet në gjendje siç është, nuk është kusht që të bjerë ndërku, nuk është kusht që të bjerë sësht, nuk është kusht. Mund të falet nga rrike. Allahu akbar dhe qëndon Fatihan, kur vi koha e rukus ulet pak dhe kur vi koha e sështes ulet pak më shumë. Është rëndësishme ritin e falës nuk duhet ta lërë. Ndërsa para të që ka normalisht prej pa dijes, duke mos e ditë, duke menduar se unë nuk kam mundësi të pastrohem në këtë gjendje, në këtë situatë, atëherë themi duhet ta përsërisit dal ngadalë përshemull, i ka një për njavë 7 sabah, 7 dreka, 7 ikindi, 7 akshame, 7 jaci. Atër dal nga dal, pa ungu, tërë dhe pa u vështesuar i përshërit, 7 sabahet që i ka një, 7 dreka që i ka një, 7 ikindi që i ka një, dhe 7 uh, akshame që i ka një, dhe 7 jaci që i ka një. Mund të i përgjithi dhe me kohët e namazë, përshemull, erdi koha sabaut, Fal sot sabau, fal 2 sabathe që i kanë kalu. Nëse fal 2 sabathe të tjera, pas nëse 2 sabathe të tjera dhe ditën tjetër fal edhe një sabat të plotësuar shtat. Po kështu të drekat, po kështu dhe i kin dit. Pa edhe ajo që në mënyrë që edhe ajo mos të vështresojë, ndoshta namazet e ditës ajo mund t'i bashkoj, mund t'bashkoj për veten në sa i dreket me i kin dit dhe mund t'bashkoj për veten në sa akşam në asin. Ndoshta për sa i përket pastrimit Por këtë gjendje nuk ka problem se bëhet tis, pse ka pse ka gjak, pse ka sekrecione, nuk ka problem se nuk pastrohet mirë, nuk ka problem se nuk mund të marrë abdes mirë, nuk ka problem, mund të marrë te jemum derisa të je mund, bëhet në një gjendje të mirë, derisa të ketë mundësi të lahet dhe të marrë abdes. Donë të thonë, ajo që është e rëndësishme mesazhi, feja është për ta lehtësuar njeriu, dhe feja nuk është për ta munduar njeriu, feja nuk është për ta vështirësuar njeriu, feja nuk është që njeriu mos gjej dot zgjidhje. Feja ka ardhur që njeriu t'i japë zgjidhje për çdo moment, siç është as fjal, në fjalë ka zgjidhje. Normalisht në rastin fjalë nuk e ka ditur, s'ka problem, po tani etuti janë është një këshill që duhet këtë dhe nga të ketë parasysh edhe nga tërshikuesit e tjerë. Allah ju shpërbleft ohje nderuar dhe thot kështu një tërshikuese. Un jam fillestar në Islam dhe kam dëshirë të di diçka më tepër për martesën në Islam, si duhet të bëhet ajo sipas rregullave të Islamit. Faleminderit, falenderojmë natën pas Zotit që t'ka ulzuar në Islam, në këtë fetë bukur, në këtë fe madhështore, në këtë fe që e njeh Zotin ashtu siç është Zoti dhe njeriu kupton qëllimin që ka jeta e kësaj bote dhe kupton shumë mirë se jeta e kësaj bote nuk është gjithçka, do të thotë njeriu ka një qëllim dhe një mesazh që patjetër duhet ta përçojë. Duke qenë njeriu musliman, do të thotë se ka fituar lumturinë e kësaj bote. Ai e din se kush është Zoti, e din se kush është ai, e din pozicionin e ti në këtë univers i cili është kaq i madh dhe kaq mhashtor. Normalisht normalisht feja e Zotit nuk e ka konfuzuar njeriu me xhamin, nuk e ka konfuzuar njeriu vetëm me faljin, nuk e ka konfuzuar njeriu vetëm me agjërimin. Feja e Zotit është e, e, që përfshin dhe shtrihet në tërësinë e jetës njerëzit, në të gjitha sferat e jetës njerëzit dhe pjesë të gjithë përfshirjes fesë është dhe martesa. Martesa në Islam trajtohet me një delikatës shumë të madhe. Martesa në Islam shëntërohet. Martesa është për atyrë gjëra që profeti thotë, martesa është gjysma e fesë njeriu. Ëh, martesa në Kur'an është konsideruar prej mrekullive të Zotit në tokë dhe prej argumenteve të Zotit në tokë. Në Kur'an Me detaj e jepen të dreta të bashkëshortore, të dreta të bashkëshortit, të dreta të bashkëshortes, të dreta të reciproke, të dreta të ndërstjelta, të dreta të kushtëzuara, dhe më thonë kodi i familjes, kodi i bashkëshortësis, është i plotësuar, është i, i regulluar në islam, dhe normalisht muslimanës i përmbatë të kodi do të, të sigurojë lumëturin e kësaj bote dhe lumëturin e botës tjetër. Normalisht, dhe më thonë, prej regullave të islamit martesës që pa tjetër, bashmë pëlqimin e vajzës për një martesë duhet të jetë pëlqimi i përgjegjësit ose kujdestarit saj që e, duhet të jetë babai i saj, pra babai i saj në mungesë të, të atit, pra për shkak të vdekjes ose për shkak të mungesës aftësive mendore, përgjegjësinë merr vëllai i saj, e, në mungesë të tij e merr xhaxhai i saj, kështu më radh pa duhet të ketë patjetër një përgjegjës. Dhe normalisht duhet të ketë dy dëshmitarë dhe duhet të përmendet edhe dhurata martesorë. Pra nëse një martes ka përgjegjës, ka dhënën dhe nusen, ka dy dëshmitarë, ka dhe dhuratën e martesës, normalisht kjo quhet martesë e drejtë, martesë e saktë. Normalisht është një ceremoni modeste që bëhet në radhë par për të qenë një lloj bese dhe sigurie në radhë par dhe parë për para zotit. Pra si më thon këto dy tri para njerëzve ja japin besën njerëz Zotit për këtë jetë që, për këtë hap që hyn në jetë dhe më pas njerëzit janë dëshmitar për këtë besë që u dha tek Zoti Xhella Xhela Luthe në ceremoninë rastit, e rastit ë predikuesi fetar jep këshillat e nevojshme që duhet të ketë para syve dhëndri dhe nusja për të pas një për kaluar të kaluar një jetë sa më të mirë dhe një jetë lumtur gjëra që Islami normalisht i ka trajtuar prej 15 shekujsh sepse Islami është një fe që i përshtatet kësaj feje çdo vend dhe çdo kohë Flajush përbleft hocë nderuar dhe para përmbylljes së këtij emisioni lexojmë də pyetjen e fundit. Nëse një person thotë po se don një uritë fesë, por jo dha shumë sa për të predikuar. Delta ajo thotë se a bën ti këshilloj me të nxjisem të tjerët për një punë më mirë që ne e dimë që është e mirë për ne por vetë jemi neglizhentë nata. Ë kemi dy gjëra që ne duhet të bëjmë ndallim ndërmjet tyre. Ë momenti i parë është dia e njeriu për një çështje dhe momenti i dytë zbatimi i ti, tij lidhet me këtë çështje. Dia njeriu për një çështje është diçka që njeriu e fiton me kuptimin nëpërmjet mësimit, nëpërmjet një leximi, nëpërmjet në studimit apo rumtimit. E kupton se kjo gjë është e lejuar, është e ndaluar, është e mirë, është e keq e kështu me radhë. Dhe kemi pozicionin e dytë, momenti i dytë që është njeriu përballë kësaj dije, mund të jetë zbatues dhe mund të jetë neglizhues ndaj kësaj dije. Por vetë këtu në moment e kemi një moment të tretë që janë njerëzit që na në rrethojnë. Normalisht ne e dim shumë mirë që muslimani duhet të udhzojë për të mirë dhe të ndalojë nga e keqja. Dhe përpara se të udhzojë njerëzit në të mirë dhe të ndalojë njerëzit nga e keqja, duhet të ketë ai në vetvete një etik që quhet zbatimi në radhë të parë tek individi. Pra nëse ti do të, të udhdorosh për të mirë dhe të ndalosh nga e keqja, duhet të jesh ja i parë ai që e zbaton këtë të, të mirë dhe ndalosh nga kjo e keqja. Atëherë e kemi një hyrje përballë dy detyrimeve. Detyrimi i parë është që njëri ju të zbatoja të që din. Detyrimi i dytë është të urdrojt të tjerët në të mirë dhe të ndalojnë nga e keqëja. Themi njëri ju, në qofë se nuk bënd të parën, do të thosë se duhet lërë dhe dytët, kërështë gabim. Prejetikës dhe, dhe moralit është që të zbatoj vetë të parën, pas taj të të të të këtë dytët, pra të jetë vetë zbatuasit mirës dhe i larguar nga e keqëja Mirë, por kjo nuk është e domosdoshme, që do thot, njëu mund të mos jetë zbatuesi asaj që di, mirë, por një njerëz tjetër, një njerëz tjetër mund të këshilloj. Për shembull, dikush e din që alkooli është të ndaluar. E din. E din që ka një ajet kuranor, ka një hadith. A do të thotë kjo që fëmini e vet mos ta këshilloj që mos pi alkol? Ose një mikun e vet, ose një dashurinë e vet, nuk do të thot. Etikë dhe morale do të ishte që ky ta zbatonde një herë vet, pastaj do thoshte të tjerëve, por nuk është e domosdoshme. Sërish nëse një ju i lëmë të dyja mos zbat, zbaton vetë dhe nuk i urdhon të tjerat apo ndalon të tjerat ka bër dy ndalesa. Dhe nëse një ju bën njërën për këtyre të dyave thjesht ka bër një ndalesë dhe nuk ka bër tjetrën. Kështu që ne si më pra si të pranësi pasues të Muhamedit, popull musliman, kemi detyrësi të udhëzojmë njerëzit në të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja. Kjo detyrë jona nuk bie për shkak të asaj se e bëjmë ne këtë të mirë apo nuk e bëjmë. Ne kemi për dhënë llogari për vetë përpara Zotit, për veten tonë. Po kemi për dhënë llogari gjithashtu edhe për njerëzit që i kemi parë duke bërë të keqen dhe nuk i kemi ndaluar nga kjo e keqe. Ndërsa në lidhje me davetin ose ftesën e njerëzën në fe, nuk është kusht që një u patjetër të të jetë dietar i islamit ose patjetër duhet të marrë një shkollë islame që ti ftoj njerëzit në fe. Ose ti udhëzoj për të mirë. Ti nuk din nga feja vetëm sa abdesin, për shembull i të regonë njërëzë për abdesin. Ti nuk di nga feja vetëm se namazin, i të regonë njërëzë për abdesin, e, për namazin. E, dikush nuk di nga feja vetëm se njësimin e Zotit e, të uhidin, i udhzon njerëzit në nisimen e Zotit të tauhid. Dikush që nuk di nga feja vetëm se shahadetin dhe kuptimin e shahadetit, domethënën e shahadetit, kushtet e shahadetit, e, shtyllat e shahadetit, i udhzon njerëzit për atë për atë që dinë. Profeti Alayhiselam tha: "Nadhara Allahu mar'an sami'a minni maqalatan, thumma hafidhaha fa'adaha kama sami'a." Allah e ndriçov zemrën e atij njeriu, i cili e gjon një fjalë për nesh, e mëson dhe ja kumton ato të tjerëve. Profeti Alayhiselam tha: Uh, kumtoni prej me të qoftë edhe një ajet kuranor vetëm, pra kumtoni, jepjani një mesazhin njerëzve. Pra nuk është kusht kur njeriu udhzon për një të mirë apo ndalon nga keqja tiet dietar. Nuk është kusht. Je i sigurt që kjo është prej fes, atëherë ti këshillon, urdhon për të mirë dhe ndalon nga e keqja. Se nëse sepse nëse do të lihej, do të thonë feja dhe besimi vetëm dietarëve, atëherë si takon ta skuqet me fola skuqet për fen, për besimin. Kështu që çështja është e lirë, ka tolerancë. Problemi është atëherë kur njeriu, do të thonë flet për fe ndër nuk ka dije. Atëherë kemi të bëjmë një problem tjetër ku Zoti më dhe ka ndalur a replësh njeriu që të flasë në emër të Zotit pa pas dije. Kjo është halal, kjo është haram ose të pronancohet në emër të fesë kur nuk ka dije, që konsiderohet prej mëkateve më të mëdha, sepse njeriu në këtë rast flet në emër të Zotit. Ky është problem. Në çështje të një sigurisht se kjo është për fesë, kjo është për besimin dhe udhëzon njerëzit pra sa dinë nuk ka se problem. Derisa ti të skemar pozicionin e myftiu ose personit i cili prononcohet në emër të fesë në emër të besimit. Derisa skarrit në këtë fazë dhe flet brenda kufinjve të dijes tënd të kufizuar, sado jo, të kufizuar qoftë ajo, nuk ka as në lloj problemin. O hynderuar Allahu ju shpërbleft kështat e tëra të të sa për kat praktike misioni. Falenderoj juve. Të dashur teleshikues, ne këtu do të ndajmë bash do takohemi javën që do të vjen. Deri ather ju lënë për kujdeset e Allahut. Asalamu alaikum. Uh -huh.